Rigtig, rigtig god til at fortælle sin historie. Øhm, Nicolina har mistet øh, to veninder, og ikke bare veninder faktisk. To gange har hun mistet sin bedste veninde til selvmord. Øhm, og den snak, vi lige har haft, den har rummet rigtig mange facetter. Men jeg tror noget at det, jeg sidder og tænker nu her, det er... Der er to ting. Den første det er det, der, vi har talt om, og vi bliver ved med at gentage os selv. Retten til at sørge. Det med, at, man har, at alle, der har mistet, har lov til at sørge hvad end det er en veninde. Det kan, være, der var en, altså det kan være alkoholisme. Altså, hvad end man har mistet til, og hvem man har mistet, så har man ret til at sørge øhm. Og så den anden ting, det, det, det der med, øhm, som jeg ved, når man mister til, øh, til selvmord, så er der tit sådan en bebejdelsesproces, som jeg føler går igen. Det der med, at man tænker, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Jeg ved godt, det gør mange af os, der har mistet, men sådan specielt, når man har mistet til, til selvmord. Og det, det synes jeg, Nicoline beskriver ret godt, hvad det er for nogle sanger, hun går med. Mm. Ja, så altså, synes jeg bare, at det var meget rørende, da hun viste billeder frem af veninderne. Øhm, det der med, hvor meget de har haft hverdag sammen. Altså som hun sagde, hele ens var bare fyldt med billeder af dem, fordi det er jo dem, hun har haft hverdag med. Og derfor har det jo også været mega svært, at når man har mistet nogen, så dem man skulle snakke med det om, det er dem, der har, for, altså, har forsvundet. Yeah. Det synes jeg er vildt. Øh, ja, det synes jeg er helt surrealistisk at tænke på. Ja, jeg tror heller ikke, altså, det går op for mig, hvor vildt det er med, hun mister en bedste veninde. Og så mister hun fanden en til, skulle jeg til at sige. Yeah. Det, er jo, det er jo ekstremt. Hun er virkelig øh, skøn at høre på, og hun er, hun er god til at fortælle sine historier. Ja, hun er rigtig god. Men inden øh, vi skal høre det, så vil jeg gerne lige bruge et øjeblik på at sige, Tusind mange gange tak til jer, der skriver ind til os. Øh, det er helt fantastisk. På Facebook og Instagram eller på vores mail. Det betyder enormt meget for os at høre jeres tanker, øh, og det betyder enormt meget for os, når I deler jeres historier. Det er derfor, det giver mening at lave det her, vi gør. Og hvis der er nogen af jer, der sidder derude med nogle tanker, eller følelser, eller idéer til nogle afsnit, eller nogle emner, som vi skulle lave nogle afsnit omkring, så I er I meget velkomne til at skrive til jegplejede-radio-loud.dk Og I kan også fange os på vores Facebook-side, der hedder jeg for evigt, eller liv og døds Instagram. Vi vil i hvert fald meget gerne høre fra jer, øhm, for som sagt så er det det, der gør, at det giver mening for mig, at hjælpe at sidde her og lave det her. Ja, I skal være så hjerteligt velkomne til at benytte jer Pernille, skal vi sparke afsnit i gang? Lad os gøre det. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie for Laud og Landsforening Liv og Død. Hej Nicolene. Hej. Tak fordi du var velkommen i dag. Tak fordi jeg Selvfølgelig. Vil du ikke starte med at fortælle, hvem det er, du har mistet? Og du må starte den her fortælling lige som du har lyst til. Jo, jeg har mistet mine to veninder, Astrid og Emma, til selvmord begge to. Øhm jeg tror egentlig, at jeg vil starte med at fortælle om Astrid fast, fordi det var hende, som jeg mistede først. Øhm, så egentlig så starter historien lidt tilbage i 2015, hvor at vi begge to startede i gymnasiet sammen. Øhm, og jeg kan huske den der på den første dag, når man ikke rigtig kender nogen, og man har de der sådan lidt akavede øhm, lege, hvor man skal lade hinanden at kende. Øhm, og så endte jeg med at skulle snakke med Astrid jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan... Øhm, først tænkte jeg sådan, wow, hun er virkelig pæn. Og så da jeg havde snakket med hende, så tænkte jeg sådan... Wow, hun, virkelig, hun minder virkelig meget om mig selv. Øhm, og vi havde alle de samme interesse. Vi kunne begge to godt lide at ride Og vi klingede bare virkelig godt sammen allerede der. Øhm, så ja, vi startede gymnasiet sammen. Og... Ja, med alt, hvad der egentlig hører til gymnasiet med sådan fester, og farver og hygge. Øhm, så ja, det var virkelig fedt. Øhm, og jeg tror, at vi begge to godt kunne mærke, sådan, at vi passede lidt bedre sammen end med nogle af de andre. Så vi blev ret hurtigt, ret tætte. Øhm, og vi valgte så også allerede i, i marts i første g, så sådan i slutningen af 1.G. Der valgte vi at booke en tur til Barcelona sammen til sommer. Um, så sådan, allerede der følte vi, at vi kendte hinanden sådan ret godt. Ja, um, yeah. og Astrid, hun var den her virkelig sjove og sådan meget omsorgsfulde og meget intelligent og smuk pige. Og jeg tror lidt, at sådan alle, der så hende, de misundede hende lidt, fordi... Hun var lidt alt, hvad man sådan gerne selv alt ville være. Øhm, og alle, altså alle kunne lide hende, og hun klingede godt med alle. Øhm, og det blev så der sommeren i 1. G sommeren 2016, øhm, hvor vi først, begge to var på festival sammen med vores øhm, klasse, mange af vores veninder fra klassen, og det var også det var vores, begge tos første festival, så det var noget han en oplevelse. Øhm, så det var mega fedt, og så bagefter så rejste vi så til Barcelona sammen, os to, og havde det virkelig godt sammen. Ja, øhm, yeah, og alt, alt var bare godt, og jeg tror også, det er lidt den der sådan lidt ungdomsnaivitet, man lidt har, når man starter, og sådan, alt er fedt, og der er ikke så mange bekymringer, og ja, alt var bare virkelig godt. Øhm, så til, så skulle vi på sådan en idrætstur, i anden game, og det så har været i, stadigvæk i 2016, til Klopla Santa, øh, hvor vi så også skulle bo på værelse sammen, selvfølgelig, øh, med af vores andre veninder. og Ja, det var også en virkelig god tur, men for den her tur, så havde jeg faktisk lidt sådan en begyndende spiseforstyrrelse, øh, som jeg lidt kæmpede med, og det tror jeg, at det kunne, det kunne Astrid godt sådan lidt fornemme. Øh, men det var ikke rigtigt noget, vi snakkede om sådan på turen, men sådan efterfølgende, når vi kom hjem, der, øh, der, sådan, der konfronterede hun vores skole og læreren, som så konfronterede mine forældre, som jeg selvfølgelig blev så over. Øh, selvom det jo var omsorg, så var det jo stadig lidt irriterende at blive opdaget i noget, man helst ikke ville have, skulle opdages. Øh, så ja, vi havde lige nogle uger sammen, hvor jeg var mega svær og irriteret Øhm, hvor jeg, jeg snakkede ikke til hende og sådan, Det fortryder jeg jo i dag nu Men dengang så var det bare det rigtige øhm, Og samtidig med det Der begyndte Astrid også at sådan, Hun blev mere og mere trist øhm, Sådan gradvist øhm, Men, men altså, sådan, alle har jo dårlige perioder Så det var ikke noget vi tænkte så meget over Lige der også omkring hende Indtil det så Altså blev værre og værre, øh, og det blev jul, og man kunne godt se, at sådan hun var, og ja, vi var begyndt at snakke sammen igen, fordi det kunne vi jo ikke lade være med, øh, og det blev jul, og, og nytår, og sådan, hun havde ikke rigtig lyst til at være med til nytår, og hun havde ikke rigtig lyst til at ses med os andre, øh, hvilket ikke lignede hende, hun, var, eller hun har altid været ekstremt social, og sådan meget festglad og glad for at omgås. Folk. så jeg tror, det var der, det gik op for mig og nogle af hendes andre veninder at okay, der, var noget, der var noget lidt galt men jeg endte så med den nytårsaften at jeg fik hende overtalt til at komme og vi havde en ret god aften alligevel men hun kom også sådan, hun kom sådan uden make-up og uden nytårstøj på det er jo lidt det, man har specielt der, når man går i gymnasiet at det er sådan, nytår, det er den store ting så jeg tror, vi godt kunne se, at det var sådan, det var, helt, det var helt galt. Men vi endte med alle sammen at have en god aften alligevel. Og så blev det januar, og jeg følte 18 år i starten af januar, hvor hun hjalp mig med at planlægge min fødselsdag, og jeg tænkte, at jeg følte egentlig, at det var begyndt at gå lidt bedre med hende, og vi snakkede sammen hele tiden, og vi snakkede rigtig godt sammen. Og sådan, hun kunne både støtte mig, og jeg kunne også støtte... Hende. Så det var sådan et rigtig tæt venskab. Øhm, men det blev så bare værre, både for mig selv og for Astrid. Jeg endte faktisk med, at altså jeg havde en masse ting i mit hoved, som jeg kæmpede med, så jeg endte med at blive indlagt i februar-marts 2017 på psykiatrisk afdeling. Øhm, men blev så udskrift, at par uger og havde det egentlig meget bedre Øhm, og sådan Astrid Hun havde ligesom været der for mig hele vejen igennem Og hun har kommet og besøgt mig Og hun var der bare virkelig for mig øhm, Samtidig med at vi også Altså det var ikke sådan trist overhovedet Det hele, vi havde det også virkelig sjovt sammen øhm, Og det tror jeg også var en af de ting Som hun altid havde været god til Det var sådan at se Det, sådan, det sjove Og altid have sådan lidt en humoristisk vinkel Så man var bare altid glad Når man var sammen med hende øhm, men hun begyndte så, jeg begyndte at få det bedre, og hun begyndte at få det værre. Øh, og havde fundet ud af, at hun havde fået en depression. Øh, og jeg tænkte lidt, jeg kendte, ikke, eller jeg, jeg kendte godt til depression, og, og vidste jo godt, at man blev ked af det og nedtrygt. Men jeg tror ikke, jeg havde mig, at det sådan, påvirker en person så meget, som det, det påvirkede hende. Hun ændrede sig fuldstændig sådan, ret hurtigt. Øhm, og hvordan ændrede hun sig? Hun, øhm, hun havde rigtig, altid haft rigtig mange venner og altid vidste, at hun var god i skolen og god til sport og egentlig sådan god til det hele. Og det har hun altså godt vidst, øh, men hun begyndte at være sådan, at der var ikke nogen, der kunne lide hende. Hun synes ikke, hun var god til noget mere. Øh, og det, det kunne vi jo udefra godt se, at det var jo ikke rigtigt, men det var, det var den følelse, hun selv havde. Øhm, og jeg vidste godt, at den var gale. men jeg tror, at det for alvor gik op for mig, da vi øhm, begge to skulle tage et terminsbrug, øhm, hvor at hun går ud lidt før mig, øhm, og når jeg så er færdig og kommer ud, så står hun bare og er helt gradfærdig. Altså hun er så ked af det, og jeg er sådan, hvad der skete, fordi jeg vidste jo, at hun var god og godt kunne finde ud af det. Men øhm, det synes hun, Igen ikke, selv at hun kunne, og sådan, det havde bare væltet hele hendes verden, den der prøve, hun ikke synes at hun klarede rigtig godt, sådan, en, en ellers, man skulle også synes, at det var sådan en relativt betydelig ting, men det var bare de der små ting, det, det kunne hun bare slet ikke mere, og jeg tror altså, at, at hun altid havde tænkt, eller hendes eget selvbillede, sådan krakaleret lidt, øhm, for hende selv i hvert fald. Jeg tror, der var mange omkring hende. Hun lignede jo så ikke sig selv. Hun var bare, bare ikke sig selv. Øhm, og hun fik det værre og værre, og var sådan, hun var meget ked af det, og hun tabte sit hår. Øhm, hun har altså haft sådan noget, eller hun tabte ikke alt håret, men hun har altså haft sådan noget langt bølget, rigtig flot hår. Øhm, og hun tabte meget af det, og sådan hendes hår blev lidt tyndt, og ikke, ikke lige så bølget, men det var stadig ikke mega flot. Øhm, og det tror er det eneste, hun kunne snakke om i. Hele marts og lidt april måned. Det var bare, hvor grimt hendes sorg var. Øhm, så det var... Det var også ret hårdt at være sammen med en, som hele tiden træk ned på sig selv og var så ked af det. Og så kunne man jo sige nok så mange gange, at det passer ikke, og det er ikke rigtigt. Men det var bare den følelse, hun selv havde. Øhm, og hun blev 18 år i marts. Den 19. marts blev hun 18 år i 2017. Øhm, og så havde vi veninder fra klassen, vi havde arrangeret sådan et surprise, fødselsdagsbunch, øhm, og jeg sådan, jeg var lidt nervøs for, sådan, hvordan det skulle gå, fordi jeg, vil, jeg vidste nok godt, at overraskelsen nok ikke var hans, sådan yndlingsting, men alligevel. Øhm, det gjorde vi så, og hun det var en mega god dag, og hun blev mega glad, og jeg kan huske, at jeg kørte hende hjem den, øhm, den dag øh, efter fødselsdagen, og hun var bare sådan, hun takkede virkelig, og hun kunne virkelig mærke, at vi var så mange, der elskede hende. Jeg tror også, det var første gang i noget tid, at jeg virkelig også følte, at hun grint mere inderligt, og var mere selv og mere afslappet, og der har ikke været alt det der triste, som hun altid har snakket om. Og så blev det så april måned, og jeg følte egentlig, at at det var begyndt at gå lidt bedre. Jeg synes, hun virkede gladere, og vi lavede mange hyggelige ting sammen, og altså, vi snakkede sammen hver dag, og jeg følte bare, at hun sådan var blevet mere sig selv. Øhm, så den 19. april, der, der snakkede jeg så med hende om månen, og hun spørger, om, om jeg kom i skole. Øhm, fordi så ville hun også komme, øhm, og det havde jeg godt, jeg havde en lidt dårlig dag den dag, så det havde jeg ikke lige lyst til, at skrive til hende, jeg tror jeg ikke lige orkede, øhm, så var hun sådan, nej okay, så gad hun nok heller ikke, men øhm, hun, hun sendte så sådan et billede på, på Messenger over, at hun, havde, med at hun havde sagt til hendes forældre, at, at hun var taget afsted, men hun lå stadig derhjemme, øhm, hun boede i kælderen, så de troede hun var taget afsted, for det havde hun jo sagt, og jeg tænkte ikke rigtig mere over, at det, det er sådan, det grint vildt dag, fordi det var da sådan lidt komisk, at, at hun lå nede i sin seng, og de troede, hun var taget afsted. Øhm, så sådan, jeg snakker faktisk ikke rigtig mere med hende den dag, lidt usædvanligt, fordi vi plejede at snakke sammen hele dagen, meget dagen hele tiden. Øhm, og så næste dag, den 20. april, der kom der. Øhm, der, der skal jeg så i skole, og jeg er, er komme for sent. Øhm, og min mor hun kommer så ind til mig, og jeg kan høre, at jeg har snakket i telefon, og hun er lidt mærkelig. Og så. Øhm, så siger hun, at øh, nu skal jeg så altså tage i skole, og jeg skal skynde mig lidt, og hun vil følge mig derind. Og jeg er sådan der tænker, fuck, nu bliver jeg smidt ud. Altså skolen, øh, hvor jeg var, sådan, jeg var helt nervøs og tænkte sådan, ej, hvad er det, der skal se, for at godt mærke, at sådan, stemningen var lidt underlig på vej derind. Øh, og så øh, kommer vi ind øh, til skolen og venter på at skulle gå over lyskrydset, og så kan jeg bare se, at sådan, der står vildt mange mennesker, altså alle eleverne står udenfor skolen. Og altså, jeg kunne bare se, at de sammen græder Og jeg var sådan der hm, Det er lidt underligt, for jeg, jeg var kommet for sent øhm. Og så går vi så forbi sådan En flagstang, som skolen har Som så er på halv Og så, så, jeg, så siger jeg til min mor sådan, Mor, er det for øhm, Fordi så kunne jeg jo godt ringe ud Fordi hun havde, ikke, hun havde ikke svaret på mine beskeder Og jeg havde jo kørt fra en fra dagen inden Så kunne jeg bare ringe ud, at der var sket noget Så altså jeg gættede det egentlig lidt selv, der var ikke nogen, der havde fortalt det til mig, så jeg var faktisk nærmest den sidste, der fik det at vide, at min bedste veninde var død. Øh, fordi alle de andre, de havde så fået det at vide på sådan en fælles samling. Øh, hvor jeg også var kommet for sent. Og jeg kan bare huske, altså, sådan, det er, altså jeg skreg bare, og sådan, jeg hulkede, og jeg græd, og sådan, folk kiggede bare på mig, fordi de vidste jo godt, at vi var så tætte, øhm, og jeg kan bare huske, hvor forfærdeligt det var at skulle gå rundt på den der skole, sådan at lige havde, min veninde var død, og jeg vidste ikke, hvad der var sket, og ja, det var virkelig, virkelig forfærdeligt. Øhm og jeg kommer så op til klassen og får at vide, hvad der er sket, og jeg var helt ødelagt. Øhm, og det var sådan lidt surrealistisk, at så ville de have, at så skulle vi gå rundt sådan, sammen og gå tur sammen og sådan noget. Altså den dag, vi alle sammen lige havde fået det at vide, jeg var sådan... Jeg, jeg var bare så sur, for jeg var sådan, jeg skal da ikke gå rundt nu, når min sådan, veninde lige er død sammen med andre, der ikke engang kendte hende lige så godt. Jeg var jo, det gør mig vildt vred. Øhm, ja, det var forfærdeligt. Og hvad får du at vide, der er sket? Hvor meget ved de der? Øhm, de ved ret meget, fordi de har snakket med hendes far, øhm, som fortæller, at, at, at altså, hun er hængt sig eftermiddagen inden den, den 19. efter, at jeg har snakket med hende. og jeg kan bare huske, at, jeg var nok en af de sidste personer, der har snakket med hende, og jeg kan bare huske, at jeg sådan der, fuck, jeg var, jeg vidste jo, hun var alene, hvorfor gjorde jeg ikke noget, fordi jeg var ung, den eneste, der vidste, at hun var alene. Hendes far troede hun var til skole, og hendes kæreste, hans søde kæreste, som måske var på skolen. Han troede også, at hun var taget i skole. Så jeg var ligesom den eneste, der sad med den information. Øhm, men det havde jeg jo ikke tænkt over dagen inden. Det var bare virkelig ikke en rar følelse at sidde tilbage med, at, at jeg måske kunne have gjort noget, eller måske kunne have forhindret noget. Eller hvis jeg var kommet i skole dagen inden, så var det måske ikke sket. For så var hun måske også kommet og... Sådan eller de her sådan spørgsmål og skild som det var var virkelig mange af, fordi det var virkelig et chok. Det tror jeg, ikke, der var nogen, altså det var der ikke nogen, der havde regnet med overhovedet, det var så chokerende. Ja. Ja. Sidder du stadig med de spørgsmål i dag? Har du stadig de tanker? Mm, jeg har stadig de tanker, men jeg ved godt, at at hvis jeg havde vidst eller tænkt, at, at det var det, hun ville gøre, så havde jeg jo gjort noget. Det ved jeg jo godt. Men det ændrede jo stadig ikke sådan, følelsen af, at, at jeg faktisk var den eneste, der sad med den information. Så jeg føler meget, at, at jeg godt kunne have gjort noget. Også fordi det, der var med Astrid, var, at hun virkelig sådan, hun ønskede virkelig hjælpen. Hun ønskede virkelig at få det bedre, og det har hun sagt. Mange gange både til mig og hendes forældre, og til sådan professionelle. Øhm, der var bare ikke rigtig nogen, der sådan greb hende, og der var nok ikke rigtig nogen øhm, læger, der forstod, sådan, hvor alvorligt det var. Fordi hun jo var denne her ellers helt almindelige pige, som jo ellers havde alt. Øhm, men ja. Hvad sker der med dig efter, efter hendes død? Der sker bare det, at jeg bliver... Altså, jeg føler, at jeg går i stykker. Sådan, øhm, jeg er mega ked af det. Og sådan alt al tiden efter... En, den er egentlig lidt sløret. Så jeg føler slet ikke, at, at jeg sådan rigtig har lavet noget. Og sådan, jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg laver i dagene efter. Øhm, og venter egentlig bare lidt på, at, øh, at hun skal bisættes. Det er sådan lidt... På en eller anden måde det er lidt sådan næste skridt, sådan det man lidt bare går og venter på. Øhm, og det blev hun jo så en uges tid efter. Og jeg kan bare huske, at sådan, det var så dårligt vejr, og det regnede, da vi, da vi kom, og det var rigtig dårligt vejr, og der var bare så mange mennesker. Altså, der var flere hundrede mennesker, og jeg har aldrig set så mange blomster, der var så mange blomster, og det var, det var helt vildt. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, at jeg vil ønske, at hun selv, altså at hun så ud på det nu, og sådan kunne se, hvor mange, at hun faktisk havde berørt, og hvor mange, der var mødt op, øhm, og hvor mange, der sådan holdt af hende, fordi det var meget det, hun sagde til sidst, at, at der ikke var nogen, der elskede hende, og der var ikke nogen, der holdt af hende, og sådan. Jeg tænkte bare, sådan, jo, der er sådan, Du kan bare se, hvor mange der er her i kirken. Øhm, men det var egentlig en, sådan, en ret smuk begravelse. Um, der blev holdt en rigtig fin tale. Um, jeg kan huske, at præsten han læste noget fra hendes afskedsbrev, de havde fundet op. at det var, det var meget hårdt, um, og alle, alle græd, det blev læst op. Um. Men så havde hendes kæreste så for, at der kom sådan en sanger. Og han sang en, altså en vild smuk sang om sådan kærlighed og alt sådan noget. Og det, var bare, altså det var virkelig rørende. Øhm, og da hun, hun så bliver brøget ud, øhm, og kisten bliver sat ind i den her vogn, der kommer der bare en kæmpe solstråle sådan lige ned på kisten og det havde bare været det værste regnvejr, og det var bare sådan, det var virkelig smukt, og sådan, men det var virkelig sådan, en man tænkte, wow. Øhm, men ja, så det var, en, det var en ret hård, men også ret smuk dag, og sådan, jeg føler, at eller jeg ville i hvert fald ønske, at hun sådan kunne se, hvad elsker, hun var, for det var hun virkelig. Øhm, og sådan tiden efter, så jeg kunne ikke rigtig fungere overhovedet. Jeg var egentlig bare både mega ked af det, men også stadigvæk sådan virkelig chokeret. Øhm, jeg har aldrig prøvet at miste nogen far, øhm, og har aldrig tænkt, at at sådan, folk kunne tage deres eget liv, det havde jeg ikke rigtig tænkt, sådan at det var en mulighed. Og øhm, slet ikke for æstet, fordi der var virkelig bare... Altså, der var virkelig så meget håb for hende, hun havde virkelig en god fremtid foran sig, hvis, hvis hun kunne have set det. Øhm, så det var, det var virkelig hårdt, også med alle de her følelser om, at det kunne godt have været forhindret. Fordi det føler jeg virkelig, at det godt kunne. Øhm, så det var... Det var barskt. Øhm, og jeg ender så med faktisk at gå ud af NG. G, øhm, fordi jeg var så ked af at jeg kunne ikke tage min eksamen, og jeg havde faktisk heller ikke rigtig lyst til noget. Jeg følte bare, det betød ikke rigtig noget for mig, skolen, for jeg var sådan, at min veninde er lige død, så sådan, jeg, jeg kunne ikke være mere ligeglad med min eksamen og alt sådan noget. Øhm, så jeg vælger at drøbe ud, og sådan tage en lille pause for det hele. Øhm, og ikke sådan... Det var også meget rart der med, at jeg ikke skulle møde op i det gymnasie, hvor vi havde gået sammen, og hvor alle kendte hende, og så skulle jeg blive med om det hele tiden. Øhm, så det, det følte jeg egentlig var en ret god beslutning. Og så startede jeg så faktisk på det samme gymnasie, efter sommeren. Øhm, ja, jeg kan bare huske, at sådan... Jeg snakkede heller ikke rigtig med så mange om det, øhm, for jeg tror, at folk var sådan, når de hørte, at sådan, om det var selvmord, så kunne man bare se, at så stivnede folk helt, at ja, de vidste ikke, hvad de skulle sige. Øhm, og det var heller ikke, fordi der er så meget at sige, men det var i hvert fald bare ret ensomt, fordi så hver gang, at der skete en eller anden ting, så, så tænkte jeg hele tiden sådan, at det her dækkede egentlig godt at have delt med sted eller så, ville jeg jo, så var det jo hende, jeg ville være gået til, så det var... Vil du ønske, du havde snakket med flere om det, eller følte du bare ikke, det var en mulighed? Mm, når jeg tænker tilbage nu, så vil jeg ønske, at der ikke gik så lang tid, før jeg snakkede med nogen om det, fordi der gik alligevel jeg tror halvandet år, før jeg begyndte at snakke om det. Og jeg havde egentlig tænkt, jeg var nok ikke klar over, at det, sådan, det fyldte så meget, før at jeg begyndte at snakke om det, fordi jeg jeg kunne slet ikke engang sige hendes navn uden at græde. Øhm, og det blev jo sådan nemmere, jo mere man snakkede om det, sådan, jo mere var det også sådan, til at holde ud at være i. Øhm, ja. Øhm, og så øh, klarer jeg egentlig gymnasiet og bliver student. Og det er det er mega hårdt, men jeg tror også, at sådan, at mit sidste år i 3.G, at der jeg endelig begyndte at have lyst til at være mere social og være sammen med folk, for det mistede jeg virkelig lysten til i, i året efter at hendes død. Øh, jeg kunne slet ikke rigtig se på pointen, og det var lidt som om, at sådan, de ting, der sådan, far var sjove ved at gå i gymnasiet, de var bare ikke rigtig sjove mere, fordi jeg følte, det var sådan lidt meningsløst. Jeg kunne ikke helt forstå, sådan, hvordan folk kunne være glade, når sådan noget skete. Øh, det kunne, jeg, det kunne jeg slet ikke forstå. Øhm, og så tror jeg, at øhm, eller jeg skulle til at holde mit sabbatår. Og det var også med meget blandet følelser, for det var noget mig og Astrid. Vi snakkede meget om, vi havde planlagt, hvor vi gerne ville rejse hen og hvad vi skulle. Og så der blev meget mindet om det igen. Øhm, så det blev jo ikke rigtigt det år, jeg regnede med, at jeg skulle have. Øhm, det var egentlig meget kedeligt men så begyndte jeg at være meget sammen med min veninde, Emma, som jeg havde mødt nogle år før inden gennem nogle fælles veninder, vi havde. Vi begyndte at se hinanden meget mere. Og hvem, er, hvem er Emma? Emma, hun var en lige så fantastisk pige som Astrid, som jeg også bare faldt virkelig godt i hak med. Øh, det var virkelig sådan... Det var meget følelse, den samme følelse, jeg havde igen, øh, når jeg var sammen med hende. Det der med, at jeg bare... Jeg kunne virkelig bare være mig selv, og sådan her havde jeg en, som jeg stolede 100% på, og som jeg havde det mega sjovt med, og som jeg virkelig bare følte, jeg sådan kunne dele alt med. Også det med Astrid? Ja, også det med Astrid. Øh, det fortalte hun kendte ikke. Hun havde aldrig mødt Astrid, øh. Men jeg har fortalt hende om, om hende, og jeg følte nærmest, jeg tror, jeg har snakket så meget om hende, at jeg følte lidt, at de egentlig havde kendt hinanden, men det havde de ikke. Øhm. Øh, og Emma, hun var bare virkelig god at være sammen med. Og også sådan en af de få personer, der sådan faktisk brød ind til det med Astrid, øhm. Så jeg tror også, at det var også meget af så sammen med hende, at jeg sådan lærte at snakke om det. Øh, fordi det havde jeg ikke, ikke kunnet ellers. Jeg følte så ikke, at jeg havde et sprog for sådan det savn og den sorg, som der var til hende. Øh, og men hun kæmpede også selv med sådan... Hun havde selv nogle psykiske problemer, men... det snakkede vi selvfølgelig om, øh, men det var ikke rigtigt sådan det, der fyldte, når vi var sammen. Vi havde det bare mega sjovt sammen. Øhm. Øh. ja Så jeg, jeg bruger bare rigtig meget tid sammen med Emma. Hun bliver lidt... Ikke en erstatning, men sådan, den nye Astrid, hvis man kan sige det sådan. For jeg, jeg tænkte, at jeg mistede Astrid. Det var jo så meget, det jeg sagde til folk, så tænkte jeg sådan jeg kommer aldrig til at finde en som hende, øhm, altså jeg kommer aldrig til at få en veninde som hende igen. Men det gjorde jeg. Øhm, og det var Emma. Så det betyder meget egentlig at, at vide, at det kunne man godt finde igen. Øhm, så det, det var jeg rigtig glad for. Øhm, og vi, ja, vi lavede var alt sammen med mig og Emma. Øhm, der kom jo så også corona, øh, og alt lukket ned, og Ja, jeg brugte egentlig bare alt, alt min tid sammen med Emma. Vi fik øhm, lavet vores første tatuering sammen, hvor jeg fik lavet et, et A for Estrid, og Emma hun fik, hun var sådan lidt spirituel, så hun fik sådan en, øhm, en halvmåne, øhm, For hun godt lide sådan noget med krystaller, og måner og stjernerne. Øhm, ja, og vi har det egentlig mega godt sammen, og især i efteråret. 2020, der er vi sammen hver dag. For jeg dropper ud. Jeg starter på en uddannelse, som jeg hurtigt fandt ud af, det var ikke mig. Øhm, og jeg dropper så ud og står der uden nogen uddannelse, og jeg har egentlig ikke rigtigt et job. Øhm, så jeg bruger al min tid sammen med Emma. Og Emma hun havde heller ikke noget job, så det var, også sådan, det var meget perfekt, og så kunne vi bare bruge al vores tid sammen. Og det gjorde vi også. Øhm, Ja, og egentlig, så øh, i dagene op til Emma død, sådan, hun døde i november i 2020, der var vi også sammen hver dag, og jeg, jeg følte, at vi havde det virkelig godt sammen, og vi havde haft nogle rigtig gode måneder sammen, hvor Emma hun havde haft en lidt hård sommer, så det var virkelig godt at se hende smil igen og kunne være glad igen, og hun sagde også tit i det, i de måneder, at, sådan, at hun var mega glad for, at hun kunne være sammen med mig, og at, at hun virkelig følte, hun kunne være sig selv, og sådan, have så mange gode øjeblikke, øhm, når nu hun havde haft det svart. Og jeg var jo, det var jeg også mega glad for, og sådan, vi, var, vi var ret gode faktisk til sådan at sige til hinanden, at vi elskede hinanden og holdt af hinanden og sådan Øhm, så det er, det er, når jeg tænker på det nu, jeg er jeg mega glad for, at det var hun ikke i tvivl om, at hvor højt jeg holdt af hende. Øhm, men det, der var med Emma, var, at, at hun, kunne hold, hun kunne heller ikke rigtig sådan se sit eget vær øhm, Hun følte heller ikke, at hun var god nok, øhm, men hun kunne så godt se, hvor mange mennesker, der, der holdt af hende, og at hun vidste godt, at hun havde mange gode mennesker omkring hende, og jeg havde jo fortalt hende om æstret, og hun havde også sagt, at, sådan, at det kunne hun aldrig gøre, fordi hun vidste, at hvor hårdt det ville være, både for mig, men også for hendes familie og andre venner. Så det havde hun ligesom lidt lovet mig, at det ville hun ikke gøre. Øh, så en torsdag aften i november, så ringer hun til mig helt grædende, og jeg kunne slet ikke overhovedet ikke forstå, hvad hun sagde. Hun var så ked af det, øh, det var, sådan lidt, det var egentlig lidt chokerende, fordi jeg havde snakket med hende i løbet af dagen, hvor hun havde været i fint humør. Og vi havde været sammen dagene for inden, hvor vi også havde hygget os helt vildt meget. Og hun havde, jeg vidste, hun havde været ude at skøje det, og så hun elskede vinter, og sådan at man kunne begynde at gøre de der lidt vinterting igen. Øh, så jeg blev da lidt overrasket over, at hun var så ked af det, og forstod slet ikke, hvad hun sagde. Så midt i vores samtale, så kan jeg bare høre, at det banker på jeg Altså på en tværelse, hvor hun boede på et øh, buster for unge, så det var et af dem personalerne, der arbejdede der, der kom ind. Og jeg sagde til hende, hun kan lige, du kan lige ringe til mig bagefter, øh, så kan du lige snakke med ham. Og så gik der der gik et kvarters tid, øh, og hun ringede ikke, og så skrev jeg skal til hende, sådan, hvad så skulle vi ikke lige snakkes ved, fordi jeg kunne da ikke sådan at hun var så ked af det, så ville jeg ville ikke efterlade hende sådan på den måde. Øh, og hun skrev bare, nej, det var fint, at hun ville gå i seng. Og så skrev jeg sådan meget specifikt til hende, ej, du går jo ikke i seng. Øhm, og hun var sådan, jo, jo, men hun ville bare sove. Og jeg spurgte hende, så om hun så i det mindste havde snakket med ham der og fortalte hende, hvorfor at, at hun var så ked af det, for jeg havde ikke engang forstået, hvorfor hun var så ked af det. Og det sagde hun så, at det havde hun, og sådan, det gjorde mig egentlig lidt... Det var lidt betryggende at vide, at hun faktisk havde snakket med nogen om det. Jeg vidste, at der var nogen, der havde set, at hun var ked af det. Og var opmærksom på det øh, Men jeg synes jo stadigvæk At vi lige skulle snakke sammen Så jeg, jeg blev ved med at ringe til hende Og hun lagde på Når jeg ringede til hende Men hun svarede på mine sms'er øh, Og det var Det var lidt underligt øh, Og den her korrespondence imellem os Den var måske En halv times tid Og så skriver hun til mig øh, Jeg elsker dig så højt Du er den eneste person Jeg har i mit liv Jeg elsker og så var jeg jo altså, mega bekymret, fordi det er lidt... Det er en, jo, det er jo, det er jo godt en besked, man gang vil have, men ikke i den sammenhæng, jeg kunne godt høre, at sådan der var noget helt galt. Så jeg, jeg blev sindssygt bekymret, også fordi hun så ikke tog telefonen, og jeg kunne se, at sådan hendes... Øhm, kender Når man skriver i, i message så er det jo blot. Og øhm, det blev så grønt, alle de der beskeder, fordi hun havde slukket hendes telefon. Øhm, så jeg kunne ikke få fat på hende, og... Hvis der var noget, jeg havde lært af alle de bebrekkelser, jeg har haft siden, at Astrid døde, så var det, at, at det kunne jeg ikke lade ske igen. Og at, øh, at jeg ligesom heller ville gå et skridt for langt, end ikke at gøre noget. Så jeg ringede til det sted, hvor hun boede øh, og fortalte hende, at øh, jeg kunne ikke lige komme i kontakt med hende, om de lige ville gå op og, og se til hende. Og hun var sådan, jo, de havde en aftale om, at de nok skulle gå derop. Øhm, det var nok, nok cirka 20 minutter senere, ville de gå derop. Og jeg tænkte sådan, okay, fint nok. Det var sådan lidt rart at vide, at, at, de, at de var opmærksomme på det, jeg ville gå derop. Og sådan, ja, det var bare rart at vide. Og på grund af corona måtte jeg jo ikke selv tage dig ind, ellers så havde jeg gjort det. Øhm, så jeg tog hjem. Jeg var også med en veninde, da alt det her skete. Jeg snakkede også med dem om, hvad jeg skulle gøre. Øhm, men jeg tog så hjem og gik i seng, og så vågner næste morgen, og har stadig ikke hørt noget fra hende, og jeg sådan, synes, det var lidt underligt, med at tænke, at hun nok var i gode hænder, og at hun måske egentlig bare stadigvæk sov, det kunne godt være, også fordi, at ja, de jo ligesom havde gået op, og tjekket til hende, så jeg, jeg var egentlig sådan, jeg var ikke så bekymret endda, øh, men jeg hørte stadig ikke fra hende, så jeg ringede igen derind, og spurgte, om der var nogen, der vidste, hvor hun var, der har jeg snakket med, han var sådan, at det vidste han ikke lige, øh, men at jeg kunne ringe igen senere. Og det gjorde mig egentlig ret rolig, for så jeg tænkte sådan, hvis der nu var sket noget, så må han da vide det. Øh, så det tror jeg som et godt tegn, at han ikke vidste, at der var sket noget. Øh, men der går så flere timer, og jeg hører stadig ikke fra hende, og jeg vælger så at ringe derind igen, som han jo sagde, at jeg kunne gøre. Og på det her tidspunkt var jeg på vej hjem. Øhm, til min veninde, så jeg går i fældepakken. Øhm, og så er det en person, der tager telefonen, som Emma rigtig godt kunne lide, og Emma holdt rigtig meget af, og de havde en rigtig god relation. Og hun tager telefonen, og jeg siger sådan, det er Nikoline, jeg vil bare lige høre, om du ved, hvor Emma er. Og så kunne jeg bare høre i hendes stemme, at den var, var helt galt. Øhm, og så begyndte jeg bare at græde. Og jeg stod jo der midt i parken øh, og jeg begyndte bare at græde, og hun en engang at sige noget, og jeg, jeg græd bare. Øh, og så har hun jo tavsedsfligt, så hun måtte ikke sige noget. Men hun fortalte mig, at, at der var sket noget alvorligt, og at Emma havde gjort noget alvorligt aftenen inden, øh, men at hun var i gode hænder, og hun var på hospitalet, og sådan, der var nogen, der tog sig af hende. Så hun var stadig i live. Øhm, så jeg var sådan lidt Hvad der skete der, der var tusind spørgsmål i mit hoved Samtidig med at jeg gik rundt der i fældeparken Og bare stortoget Og folk kiggede vidt under lidt på mig Og det var bare Det ikke en særlig rar situation øhm, Så jeg får fat i hendes mor Emmas mor Som så fortæller mig hvad der er sket Og at hun øhm, Aftenen inden Efter jeg har snakket med hende Inden der er nogen der kommer op og tjekke Så har hun Nå at hænge sig selv. Øhm, I effekt, tænker jeg. Altså hun har bare været så ked af det, og ikke kunne tænke klart. Men at de så har fundet hende, og hun har fået hende genoplevet. Så hun, hun havde noget at dø men at men at de godt kunne genopleve hende. Hun, nu lå hun så i respirator og koma inde på Rigshospitalet. Og jeg gik... altså og jeg var jo lige ved siden af Rigshospitalet, der ved Fældeparken, og jeg, jeg kunne slet ikke, sådan, min hjerne kunne slet ikke rumme, at, at det lidt var den samme situation, jeg stod i igen. Det var mega surrealistisk. Og jeg kom så ind til min veninde, som, øhm, det havde været den samme, jeg havde været hos dagen inden. Hun kunne jo godt se, at var helt galt, og jeg er sådan stort hovedet. Øhm, og jeg kunne bare ikke rigtig forstå det. Og jeg ville bare gerne ind og se hende. Og det måtte man ikke, fordi hun lå på intensiv og var igen. Det var corona og restriktioner og sådan noget, så jeg, det var kun hendes forældre og hendes søskende, der måtte være der. Øh, men det var så også lidt et godt tegn, at der ikke måtte komme andre ind, fordi det betød, at de sådan var håbefulde for, at hun kunne sådan komme sig. Øh, ja, og ja, jeg var så, jeg kunne bare ikke, jeg græd helt vildt meget, og så lige pludselig stoppede det bare. Og så tror jeg bare, at min hjerne var sådan, det sker ikke. Jeg kunne slet ikke sådan tage det ind. Jeg tror, den gik bare i sådan en forsvars -mode. Jeg ville bare ikke acceptere det. Øhm, så ja, jeg sover så ikke så meget den nat, og ligger egentlig bare og tænker på Emma, øhm, og hvordan det her kunne ske igen, og alle mulige tanker. Og jeg bliver mega ked af det over, at hun sådan har følt sig så alene, og at alt det her alligevel er noget at ske på helt vildt kort tid. Altså, det er jo jeg var jo lige snakket med hende. Øhm, jeg, jeg hører så i dag dagen efter, øhm, at det er lidt status quo, og at de stadig håber, at hun kan komme sig. Hun er blevet opereret i hjernen, blandt andet for at lette det her tryk i hjernen, for når folk har været uden ilt. For længe så hæver hjernen, så de håber, at sådan, hævelsen falder. Øhm. Men så ved man jo stadig ikke, om, om hun har taget skade, og hvor meget skade hun så har taget, og om det overhovedet er forsvarligt at vække hende. Øhm. Men allerede ret kort tid efter, at jeg hører, at det egentlig er det samme, så får jeg så en ny besked fra Emmas mor om, at, at nu er det ikke det samme, og nu er der ikke noget at gøre. Jeg tror, det var sådan en time efter. Øhm, tænkte jeg bare, nej. Altså, det kan ikke rigtig være rigtigt. Øhm, men de har scannet hendes hjerne, og hævelsen er ikke faldet, og der er intet at gøre. Hun, der er ingen, aktivitet, ingen hjerneaktivitet, og man kan ikke væk hende. Øhm, men det betød så også, at, at jeg godt måtte komme, øhm, fordi så skulle hun jo dø. Øhm, så jeg måtte komme ind at besøge hende, øh, og var sindssygt nervøs, for jeg vidste ikke rigtig, hvordan hun så ud, og sådan, hvad var det, jeg skulle ind til, og sådan, ja, jeg, det havde jeg aldrig prøvet før, og sådan, jeg havde aldrig set Astrid, fordi det var jo sket, og så havde, var hun blev fundet, ret mange timer senere, til øh, aldrig set en, en person i kuma, øh, så jeg var virkelig nervøs, og kom så ind til hende, og kunne jo se, at, hun lå jo der i sengen med, der var godt nok mange maskiner og sådan noget kopplet til hende, men hun så sådan ret fredelig ud og lignede bare sig selv. Og det lignede bare, at hun sov. Hvilket også var lidt, det var jo lidt sindssygt, at sådan, det lignede bare, at hun sover, men at hun så ikke kommer til at kunne overleve, det kunne jeg slet ikke forstå. Øhm, og igen, så begyndte jeg bare at altså, græde og man skulle have mundbind på, så mit mundbind, der var jo bare gennemblødt. Um, og jeg kan huske, at jeg spurgte lægen om, altså, kan hun høre mig, og må jeg godt røre ved hende, og, fordi jeg var sådan helt, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Og han fortalte så, at, um, at man siger jo, at hørelsen er det sidste folk mister. Um, så jeg tog den i hånden, og altså, jeg klemte bare hendes hånd helt vildt hårdt. Øhm, hun var godt nok lidt nedkølet, men hun, det var sad ved hendes hånd, og sådan, det føltes ikke som hendes hånd. Øhm, så jeg klemte hende virkelig hårdt i hånden og snakkede til hende. og adede hende på kinden, fik sådan sagt farvel øhm, og snakkede lidt med hende. Øhm, og jeg var egentlig overbevist om, at, at hun kunne godt høre mig, og hun kunne godt mærke mig. Og ja, det var bare forfærdeligt, samtidig med, at jeg også var virkelig glad for, at jeg kunne være der, og jeg kunne se hende. Øhm, jeg havde slet ikke lyst til at gå igen. Øhm, ja. Var du alene derinde? Ja, jeg var alene derinde, at der var nogle læger og sådan noget i rummet, men mm. jeg var alene derinde. og øhm, kunne slet ikke altså, få mig selv til at gå over overhovedet. Øhm, men jeg vidste, at hendes far og skulle komme, og de skulle også der ind. Og så jeg skulle, var nødt til at gå på et tidspunkt. Jeg er en eller gang, hvor længe jeg var der. Men det var i hvert fald meget tyrealistisk at se sin veninde ligge der, når jeg snakkede med hende dagen inden. Øhm, ja. så kunne du mærke nogle af tankerne og følelserne fra første gang, du oplevede det samme, kom igen, eller hvad, hvad gik der igennem din krop, da du stod der? Jeg tror, at lige der, der kunne det, det, kunne, det kunne jeg ikke rigtig acceptere ja. sådan i mit hoved. Jeg kunne bare ikke jeg kunne ikke rigtig acceptere det. Ja, det var for surrealistisk at det skulle ske igen. Ja, ja. og sådan at altså, jeg havde jo været så meget sammen med hende de, de foreganglige dage, og sådan, vi havde haft det helt vildt hyggeligt sammen, ja. og ja, det var bare sådan, det kunne jeg slet ikke, det kunne jeg slet ikke acceptere. Øhm, det som et endnu større chok for dig den anden gang, end første gang? Øhm, nej, det var, lige, det var lige stort chok begge gange. Det var meget noget andet, fordi at Astrid havde været så ked af det. Øhm, at det havde Emma ikke på samme måde, så det var lidt noget andet. Øhm, det var lidt et andet form for chok. Men nu har jeg jo så prøvet det, kan man sige, øhm, og jeg, jeg kunne virkelig mærke, at sådan, jeg var glad for, at jeg havde gjort, altså jeg følte virkelig, jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne for Emma. Jeg kunne ikke have gjort mere. Jeg havde ringet rundt til alle, og ja, jeg følte virkelig, at jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne. Så det var egentlig en meget fra følelse at sidde med i forhold til den, den anden med at, at føle, at man kunne have gjort mere. Må jeg spørge, føler du dig svigtet? Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og sådan der er mange, der har spurgt om det, og det gør jeg nok, ja. Især af Emma, tror jeg, fordi at, at vi havde snakket om det, og hun jo ligesom egentlig havde lovet mig, at det aldrig skulle ske, og jeg havde også tænkt, at at, at det ville aldrig ske, og hun vidste jo godt, hvad jeg havde gået igennem med Astrid. Um, så jeg var lidt jeg føler mig både svigtet, og jeg var også lidt i starten sur over, at hun så kunne gøre det alligevel. Øhm, og så tror jeg også, at jeg var lidt sur over, at hun ikke... Altså sådan, hvorfor har hun ringet til mig, og været ked af det, og egentlig på en måde bedt om hjælp, og så ikke ville tage imod den hjælp alligevel. Øhm, så det er lidt ked af, at hun ikke gjorde, når jeg, jeg, ville, jo godt, jeg ville jo godt hjælpe hende. Øhm, så det har jeg det har tænkt lidt over, sådan, hvad det var, der gjorde i... I, I de minutter, øh, der gjorde at hun, at hun så ikke ville snakke med mig alligevel. Øh, yeah. Neoline foran og der ligger der nogle ting, du har taget med. vil ja. du fortælle, hvad du har taget med? Jo, jeg har taget en sådan billedstrimmel fra sådan en fotobooth øh, med af mig og Astrid. Ja. Øh, hvor der er fire billeder af os, som sådan en strimmel, der er printet ud fra da vi var i Barcelona. Øhm, egentlig, ja. Og hvordan ser det ud på billederne, vil du fortælle? Ja, det første billede, det er sådan lidt et fail-billede, hvor man ikke ved, at billedet bliver taget, så der sidder Astrid og stiger lidt sjovt. Øhm, og de andre billeder, der ser vi bare glade ud, Og det var en virkelig god aften, så det er sådan, det er det, jeg helst vil huske på, når jeg tænker på hende. Har du generelt mange billeder og videoer med jer sammen? Ja, både med mig og med mig og Emma, og jeg har sendt mange. Og det var svært at ville. Ja, det kunne jeg øhm, forestille mig. Ja, jeg har sendt mange billeder og øh, videoer, det er jeg også glad for. Og så har jeg taget et billede med uh, mig og Emma fra maj sidste år, hvor vi fik lavet vores første tatovering sammen. Øh, hvor vi også bare... var det er mega glade. og sådan, Det var lidt spontant og lidt sjovt, og sådan, vi havde ikke prøvet det før. Øh, og jeg fik også det her minde. Og mestet sådan på mig Og jeg har også efterfølgende fået lavet en tatovering for Emma øhm, Og også bare for en virkelig god dag Ja, jeg synes også bare Emma, hun ser så sød og glad ud Det gør hun også Vi ja. ser rigtig glade ud Ja, men de var også rigtig og glad med det. Ja, det var meget sjovt Nicolene, du har, du har mistet dine to veninder Hvordan har du det i dag? Mm. Jeg tror, at jeg havde inden, jeg føler endelig, inden Emma døde, der føler jeg virkelig, at jeg sådan endelig havde fået det sådan godt og havde fået det bedre og var ikke at jeg var kommet videre over hovedet, men at sådan jeg kunne være i det. Du har landet et sted. Ja. ja. Men øhm, nu er jeg bare sådan egentlig meget tilbage. Øhm, og nu når det er sådan, jeg synes to gange, at det er meget, det er to gange for meget, så er det for, at det skulle ske igen, eller miste en, en til det. Du nævnte også den der følelse, inden du mødte Emma, med at, at du ikke kunne møde nogen, der var lige så god som Astrid for dig. Sidder ja. du også med den følelse nu? Altså lige så god som Emma og Astrid? Det gør jeg, men det viser jo, at, altså, at det kunne jeg godt. Ikke at det er det samme, men at det, det kan godt være lige så godt. Mm. med at tænke også sådan, det er vel også begrænset, hvor mange man kan møde. Nu her med to. Øh, så det er vel også begrænset, hvor mange flere man kan møde. Har du lyst til at få så til en relation lige nu? Eller håber du på, at det kommer igen? Ja, det har jeg. Øh, det håber jeg, det gør. Øh, og jeg føler, at sådan... Jeg føler også, at jeg har lært ret meget af det, og er mere sådan generelt omsorgsfuld og sådan tænker mere på de venner jeg så har nu, og sådan, om de har det godt, og sådan, fordi nu har jeg stået i den situation to gange, og sådan, det ville jeg ikke kunne igen. Jeg er helt sikker på, at du får den relation, og dem, der kommer til at få dig i den relation, de kommer til at være meget heldige. Mm, tak, ja. Det håber jeg, det håber jeg virkelig håber jeg gør. Inden vi skal høre det stykke musik, du har taget med, så ligger der også nogle sten foran dig. Der ligger en krystal, kan jeg se. Ja, der ligger en øhm, amatist, Nej, en rosekvarts er det, og en hjerte-bjergkrystal, øhm, som var, det var to krystaller, jeg havde fået af Emma. Øhm, og så gav jeg hende nogle lignende med i kisten for så følte jeg, at sådan... Nu havde jeg dem der, så havde hun nogen med sig også. Og så er det sådan en lille glashjerte, øhm, som jeg gav til Emma i sommer, som jeg havde købt på sådan en lille keramikkafé. Øhm, og sådan... Faktisk aftenen inden, at hun... Øhm, døde. Der havde hun sendt et, øh, en sådan lille video på Snapchat, hvor hun sådan, tog det frem og sådan nej, jeg er for det, og sådan, det ligger lige her. Øh, så det, det har fået en lidt ekstra betydning nu. Og så har du taget et stykke musik med, vi skal høre. Hvad skal vi høre? Vi skal høre "Everglow" øh, med Coldplay, som lidt handler om det her med, at på trods af sådan alt det sorg og det savn, der er, når man mister nogen. Så er det også den her følelse af, af glæde og varme, som deres eksistens eksistensopragt, når man tænker på alle de minder, man har sammen. Det synes jeg er meget sigende. Det kan jeg godt forstå. Det var nogle rigtig fine ord at slutte af på. Ja. Og det har været rigtig rart og rørende at snakke med dig, Nævline. Tak fordi du kom og fortalte om Astrid og om Emma Jamen tak fordi jeg måtte. Altid.